פרק ו׳ ויהי כאשר נשמע לסנבלת וטוביה ולגשם הערבי וליתר אויבינו כי בניתי את החומה ולא נותר בה פרץ גם עת העת ההיא דלתות לא העמדתי בשערים. וישלח סנבלת וגשם אליי לאמור לך ונבאדה יחדיו בכפירים בבקעת אונו והמה חושבים לעשות לי רעה. ואשלחה עליהם מלאכים לאמור מלאכה גדולה אני עושה ולא אוכל לרדת. למה תשבת המלאכה כאשר ארפיה וירדתי עליכם? וישלחו אליי כדבר הזה ארבע פעמים, ואשיב אותם כדבר הזה. וישלח אליי סנבלת כדבר הזה פעם חמישית את נערו, ואיגרת פתוחה בידו. כתוב בה, בגויים נשמע וגשמו אומר, אתה והיהודים חושבים למרוד. על כן אתה בונה החומה, ואתה הווה להם למלך, כדברים האלה. וגם נביאים העמדת לקרוא עליך בירושלים לאמור, מלך ביהודה, ואתה יישמע למלך, כדברים האלה, ואתה לך ונבאצה יחדיו. ואש לך אליו לאמור, לא נהיה כדברים האלה אשר אתה אומר כי מליבך אתה ודם כי כולם מיראים אותנו לאמור ירפו ידיהם מן המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את ידיי. ואני באתי בית שמעיה בן דליה בן מהתבאל והוא עצור ויאמר נבעד אל בית האלוהים אל תוך ההיכל, ונסגרה דלתות ההיכל, כי באים להורגך, ולילה באים להורגך. ואומרה, האיש כמוני יברח, ומי כמוני אשר יבוא אל ההיכל וחי, לא אבוא. ואקירה, והנה לא אלוהים שלחו. כי הנבואה דיבר עלי. וטוביה וסנבלת שכרו למען שכור הוא, למען אירא ואעשה כן וחטאתי, והיה להם לשם רע למען יחרפוני. זוכרה אלוהי לטוביה ולסנבלת כמעשיו אלה, גם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים אשר היו מייראים אותי. ות תשלם החומה בעשרים וחמישה לאלול, לחמישים ושניים יום. ויהי כאשר שמעו כל אויבינו, ויראו כל הגויים אשר סביבותינו, ויפלו מאוד בעיניהם, וידעו ‫כי מאת אלוהינו נעשתה המלאכה הזאת. ‫גם בימים ההם מרבים חורי יהודה, ‫איגרותיהם הולכות על טובייה, ‫ואשר לטובייה באות עליהם. ‫כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, ‫כי חתן הוא לשכניה ונערך, ‫ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה. גם טובותיו היו אומרים לפניי, ודבריי היו מוציאים לו, איגרות שלח טוביה ליראני.